Хоч правда Андрій ніколи не забував про свої підручники, і часом на перервах можна було бачити, як він прихватом жадібно горнув очима з книжки як ложкою з миски. Стали сходитися вечорами то в нашій школі, то в тетяниній. Звичайно, було більше й реготу, ніж того вчення. Найбільш надії ми покладали на літо, коли всі будемо вільні від шкільної роботи. Робота була тяжка в школі, все ж жили без суму, навіть весело. Розповідає, скажімо, Тетяна про те, як Писарчук із волості по панському виявлявся їй в своєму коханні». Андрій з реготу хилиться стільця, біжить до кухні пити воду і, вернувшись звідти, знову заходиться од реготу. Пересміявшись, він побожно зітхне і докірно похитає головою. Регочемося, доріємо. А чи маємо ж ми на це право нещасні недовки? Тетяна, найперша виновниця незаконних сміхів. Набирає сумного вигляду, а в її очах знову вже вблизькує якийсь новий жарт. Бувало в темну, найтемнішу ніч, коли темрява билася у вікна, як хвилі безмежного моря. Під віконню несподівано щиниться гомін. У шипках процвіте цілий рій цікавих очей – синіх, сірих, карих. Здається, що підпливали вони на чорних хвилях, як черідка цікавих рибок, до самітного в морі темряви, огника в вікні. Увійдуть в школу книжки набік, гомін, сміх, співи, з'явиться скрипка, танки. Нашумлять, нагомонять і знову в темряву одлинуть, з піснями, з гомоном, мов на човнах, кудись отпливають. Випаде сніг, зіб'ябучу, їхать на санях. Гуртом їдемо в сусіднє село, до старого вчителя в гості. Метелиця, гребні, світу не видно, а з нами, мов, якась мара весела починає загравати. Вигукуємо, сміємо, співаємо, підскакуємо на кожному гребні, і хапаючись один за одного – Перекидаємось у сніг. Хорщик, дядько, чухає голову. Невпокійна це і клопітна справа От села до села перевести в хуртовину хуру-реготу. Навмисно ми ніколи не шукали собі веселощів. Ми їх на надалі, на колись, на той час, коли будемо мати на те, як каже Андрій, законне право. Проте ті веселищі ніби дражнилися з нами. Вони налітали до нас разом із Тетяною передчасно. Лізли непрохані у вікна, у двері, робили гармидер і ставало так тепло і затишно в цьому закуткові, що іноді було шкода міняти їх на ті далекі, непевні сподіванки. А чому б не жити тут завжди? Миготіла в такі хвилини думка. Різно стоїть у моїх спогадах за ті часи один вечір, Коли саме було теє, не пригадаю, Так ніби у сні воно мені снилося. Цвинтар, місяць у повні, ніч ясна, сумовита. Бачу на піску коло брами дві химерні тіні, Одна кошлата, страхітна, друга скидається на черницю. І доближче ближче, отець Василь, коло його, на моє диво, Тетяна. Він якось по-молодечому вихитоє гривою, торкає її плечем, щось по говорить. Тетяна задумана, мов, якась чужая, слухає мовчки». Побачивши мене, отець Василь хитнув їй головою, пішов, наспівуючи глас. Тетяна осталась, стояла в тій же задуманій позі. Тетяно Гнатівно, мовчить, тільки плече здригнуло. Ви додому?